Дав собі сам Бульба. — Та ж він бусурман, вражений син. А Боги, святе письмо, каже бити бусурманів. — Не маєш права, — подказав Кошовий. — Якби ми були, не заприсяглись своєю вірою, то може й було б те. А тепер-ка ні, те не можна, бач. — Так що, там ка? батько знає, що... Каверськати не можна? А як же воно не можна? Як же це так? Не маємо права. Неподобно, вигадуєш, батько Кошовий, не маємо права. Ха. Ось у мене два сини, обидва молодики. Ще ні разу ні той, ні другий не був на бойовищі. А ти кажеш, не маємо права, не треба розважати з запорожцям. Ну що ж будеш казати? Нестатня річ, не чля. То, тобто, чля, щоб марнувати козацька сила, щоб чоловік зліз з світу, як собака ні слави, ні пам'яті, ані доброго не зробивши, щоб ані в Україні, ані в всьому хрещеному мирові не було з його, а ніякої тобі користі. Так на що ж ми живемо? На якого ката ми создані? Виклади ти мені. Ти чоловік розумний, тебе не дарма обібирали за кошового. Розжуйте мені своєю розумною головою, нащо ми живемо на цім світі. Кошовий анітелень на цей опит. Це був упертий козак. Трохи згодом знов додав а все ж таки воєві не бути. Так ні? спитав Тарас. А вже ж ні. Тобто вже обвоюш й гадки? А то ж конче так. же жити бісів затястю, погадав собі на думці Бульба. Знатимеш жити свого лисового батька, та й поклав себе притьмом відскородити засея кошовому. Наклавши то з тим, то з другим, та щоб діла плавкіш пішло, узяв бульбо усім банкети, козаки на підпитку, скілько чоловік попростували до Майдану, де висів до стовпа прив'язаний склик. Що їм звичне скликали на Раду, не знайшовши цурупалків, що заведено було у Довбиша. Вони вхопили кожен пополіну та й нумо скликати Раду. На склик прибіг Довбиш. Чоловік високий, з одним оком, але й те страшенно заснуло бувнявіло. «Який тут біс не в своє діло встряв?» – гукнув він. «Мовчі!» «Бери лише свої причиндали та скликай раду, коли тобі велять оканю, одказала отказала підпила старшина. Довбиш виняв з кишені сурупалки, що захопив більше, добре знаючи приконечча, таким причинам заготів склик. Згодом і запорожці хмарами стали схожитись у раду, як яра бджола гудючі. «Усі...» Очертом постали, та як втретє довбиш подав годло у раду, стала схожитись і старшина козацька. Кошовий з своїм клейнодами, як ознака його уряду, судді з військовою печаттю, писар з каламарами-ножем, осаул спірначем, Кошовий старшина уклонились навхри запорожцям, що з горда хвертами стояли. Щого се ви, панове, у раду зібрались? Що волите? спитав кошовий. Голос та лайка не йому простяти річ далі. Клади клейноди, клади, вражий сину, зараз клади. Вибув своє, не хоче б більше за кошового, гукали з гурту козаки. Декотрі тверезі-куріні наважились були, здавалося, за Кошового обстати, та п'яні тверезі-куріні стали доходити правди кулачам. Щинився гуртовий гал, зик, гармидер. Кошовий хотів був що сказати, але знаючи, що роздрочений свовольності чове товариство мало б його за це забити у смерть, вколонившись у пояс, поклав клейноди.